Не погодився Сокіл. За кілька сотень метрів ліс уривався, і попереду розіслалась рівнина. Вдалині черні хати, повітки. «Більше разу не вмирати», – вирішив Сокіл. «Зайдемо в крайній дім». «А кого ж із себе вдавати?» – запитав Іван. Поліцаїв, німців. А на місці буде лідніше». Вони пішли від лісу протоптаною стежкою до крайнього обійця. На снігу понад стежкою було видно сліди від хворосту, який тягли мешканці хати. Білі повідки зупинились, прислухались. На подвір'ї у хаті ніяких ознак життя. Сокіл став біля вікна, а Іван за рогом хати. Юрко зазирнув у шибку, нічого не видно. У хаті тепло, шибки не замерзли. Недарма ж сосново-огілляча на подвір'ї, велика купа. Топити господареві болочі. Сокол обережно постукав у шибку. Він аж відсахнувся. Перед самисінькою шибкою з'явилось бородате обличчя. Схожа на дядька Чорномора із дитячої казки та розгубленість тривала всього мить. Сукел не голосно, але твердо промовив: прийшла Червона армія! Десант! і націлив автомату шибку. Бородатий перехрестився. За плечима в нього з'явилася, мов русалка в білому, з довгим розпапленим волоссям жінка. Юрко миттю кинувся до гамку. Там стояв Іван. В сінях клацали за чи клямкою, невпевнено, нервово. «Я сказав, що ми десант», – прошепотів Сокіл до Івана. «Ну і даєш!» «Сказав би вже, що ти, сам Олександр Невський, воскрес цієї ночі», – відказав Іван. Двері відчинились. Сокіл з іваном провінаючись, вскочили до кімнати, між перечі очима і вічками стволів автоматів по ліжку в стінах ларі. «Нума у нас нікого!» – невпевненим голосом озвалась молода господиня. Вона вже стигла одягти плаття і тепер накинула на плечі жакет. «Свят, свят! Хто там Насти?» почувся, кволий голос голос печі. Якісь спальники щедрувальники, мамо? Не без гумору, сказала Настасія. Сьогодні ж новий рік, по-старому? Настасія, подумав Сокіл це як моя наречена Настя. І в голос Ми щедрувальники можеш, діду, пригоститися тіченцем з великої землі. Абхазький, точно такий, як і турецький, пахучий. Такого тобі з віку не доводилось курити. Не те, що твій самосад, яким навіть стіни просмерділися. Як тебе волочати? Герасим, сказав господар. А стіни прокурив, щоб міцніші були. Хочеться дожити до світлого часу. І він дивився. На Сокола і Івана, одягнених в кожухи, зутих у валянки, з автоматами, що їх цінують і німці, і поліцаї за патронники, схожі на сковорідки. «Мабуть, такий десант! Якого біса німцям іти в таку пору?» – подумав господар, натягуючи штани одягаючи косоворотку. «Поблизу є німецький гарнізон», – запитав Сокіл. «Є в селі Цапелька, шосе ж поруч, та й железка з варству з гаком», – відповів Гарасем. «Ти щось хитриєш, діду, до залізниці від Цапельки, що на шосе кілометрів з десять?» – уточнив Сокіл, який уже зорієнтувався, де вони знаходяться. «А вже ж?» Дев'ять кілометрів, то виходить у вас кілометр з гаком, усі вісім, розміявся Іван.